роблять прорізи і візерунок стає наскрізний, на кшталт мережева. Другим способом вишивають або білими нитками по сировому полотні, або навпаки, а то ще кольоровими бавовняними нитками заполуччю, вовною, шовком та метальовими нитками. За наших часів Вишивки білими нитками існують ще подекуди на Чернігівщині та місцями на Полтавщині, на Київщині і на Поділлю. Вовною вишивають у Галичині, особливо у Гуцулів. Шовком найчастіше на Буковині. А шовком вишивають і в тих дуже рідких випадках, коли хочуть відтворити старовинні візерунки козацьких часів. Бо ж за козацької доби настилування шовком було дуже поширене. Його застосовували не тільки до вишивання жіночих та чоловічих сорочок, але й прости радил, скатірок, тощо, церковних речей, поручів, воздухів, підрізників та інше. Нарешті третій спосіб – хрещиками. Найбільше поширений тепер полягає в тому, що вишивають хрестиками по канві, яку утворюють нитки більш-менш грубого полотна. Вживають для вишивання тільки заполоч, тобто бавовняні нитки синьої або червоної барви. Щодо малюнка, то в орнаменті українських вишивок, взагалі, як у всіх південних та західних славян, переважають мотиви рослинні, починаючи з нехитрої північноукраїнської сосунки, хмелю тощо, до чудово вишитих шовком гвоздик, більш-менш стилізованих квітів хмелю, дубових листків, троянд і навіть лотоса на старовинних візерунках підризників. Чисто геометричні форми занесені переважно з півночі, трапляються дуже рідко, і то найбільше у вишивках хрестиками. Причому значну роль грають варіації грецького хреста тощо. Але є дуже багато візерунків, по суті зовсім не геометричних, а чисто рослинних, що набрали геометричного характеру з причини сильної стилізації. Як, наприклад, хвилясті лінії хмеликів перетворились у лінії ламані. Рожа стала геометричною зіркою тощо. Нарешті і малюнки тварин та архітектурні мотиви майже зовсім не трапляються. А коли і трапляються, то найбільше тільки у вигляді назв. Метелики, речки, павучки, собаки – Півники тощо. А візерунки з цими назвами дуже мало нагадують справжні тваринні форми. Географічно найпростіші геометричні форми переважають у північній смузі України. У середній смузі ми знаходимо майже самі тільки рослинні мотиви. А на півдні на Поділлю, на Підгір'ю в Галичині, а особливо в Гуцульщині, знову зустрічаємось з геометричними формами, дуже складними та строкатими з усіх поглядів. Так що вони нагадують іноді орнаментацію черемисів тощо. Цьому поширенню орнаментальних мотивів Майже цілком відповідає розполог барвистости вишивок. На півночі без розділу панує червона барва у вигляді вишитих червоними нитками смужок. У середній смузі до червоної барви додають синю, замість якої останніми часами, через те, що синя заполуч линяє, вживають чорну. Примітка. У першій половині XVIII століття заполуч іще виписували зі Сходу через Крим. Мабуть, вона була кращої якості, ніж пізніша».